Донецький не на жарт злякався, бо Приморський був чоловіком дебелим, високим і з кулачищами, як гирі «Що ти мелеш?» – тільки й сказав Донецький і вийшов курити А ми з Приморським розговорилися Виявилося, що він українець, а не москаль А його дід із родиною переїхали на Зелений Клин, ще за царя, там оселилися Отак от гірка доля розкидала наш народ світами Чомусь ця розмова пригадалася Мусті саме зараз, коли нашко Петро привіз її в Донецьк. Може, десь тут ходить той донецький ніби українець і пишається своїми подвигами. Коли почали виносити з машини пожитки, Валерія округлила свої красиві очі і мовила «Ви що, весь колгосп сюди перевезли?» «Ні, то баба Марта захотіла вас на рік продуктами забезпечити. Це вже Муська». До підвалу заносили мішки з картоплею, морквою, буряками, сітки цибулі, банки консервації, тушенину. Марта хотіла забезпечити свою внучку надовго та й басистим віддячити за притулок і допомогу. До хати заносили банячки з голубцями, котлетами і коробки з пляцками. У холодильнику ніде було вже складати наїдки, а Петро і Богдан усе носили і носили. Мусті відвели колишню мілину кімнату. Там панувало царство павутини і спертого повітря. Кімнату давно не провітрювали і не прибирали. Та й не лише цю кімнату. Дівчина не знала, що робити. Велика професорова квартира потребувала генерального прибирання, але, як сказати про це господарям, Музька не знала. Наступного ранку, коли всі пішли з дому, Музька замість того, щоб читати і розв'язувати залишені для неї професором задачі, заходилася мити й чистити квартиру. Увечері, коли басисті повернулися з університету, усе сяяло чистотою, і з кухні пахло смачною вечерею, а Музька сиділа у своїй кімнаті і робила вигляд, що читає, хоча насправді від утоми нічого в тій книзі не бачила. «От бачиш, – гримів басистий до невістки, – бачиш, як має бути в домі, коли там є жінка? – Дайте мені спокій, – байдуже мовила Валерія. – А як же? Спокій? Не спокій тобі треба, а лінивий сите життя! Це ж треба, щоб жінка нічого не хотіла і не вміла робити. Сісти комусь на шию і на руки дуже легко, і жити так солодко, бо знайшла дурних. Пан Орест ще ганьбив би би навістку, але ввійшла Музька і почала збирати на стіл. Увечері до Музьки зайшла Валерія. Тут у мене до тебе розмова. Дівчина напружилася. Розуміла, що завинила сьогодні перед Валерією, що не треба було втручатися в ті порядки, що панують у домі басистих. Не слід було виставляти жінку перед чоловіком і свекром нечупарою. «Я хочу, щоб ти в нас залишилася жити. Місця не бракує. Думаю, Орест Гнатович не заперечуватиме. Не треба тобі переходити в той гуртожиток. Що там доброго? Мені ще треба вступити». «Вступиш. Свекор каже, що багатьом студентам старших курсів далеко до твоїх знань. Та й протекція басистого не аби що. Ти залишишся і будеш мені допомагати по господарству». Я в тому нічого не тямлю, та й не люблю. Мама Міля не давала мені нічого робити. Свята була жінка, я без неї осиротіла. А Орест Гнатович, та що там говорити, ти залишайся. Навіть не знаю, сказала Музька і сама подумала, що це було б дуже добре. Що таке гуртожиток, вона й поняття не мала, і дуже боялася цього співмешкання. А тут їй пропонували прихисток у знайомих майже рідних людей. А що тут знати залишайся і все. Валерія вийшла, а Муська сиділа й сумувала. Навчання її не бралося думала про бабу Марту, про ососничів, про свою затишну кімнату в маєтку, про бабусину турботу, і клубок сліз підповзав до горла, відігнала сльози і пішла спати. Муська, звісно, вступила. Валерія таки мала рацію. Навчання давалося хоч і неважко, та потребувало часу і зусиль. А вдома чекала вічна жіноча робота. Дівчина страшенно стомлювалася. Додавалася ще туга за домом. Усе це вимордовувало цю ще зовсім дитину так, що пізно ввечері вона падала на ліжко і занурювалася в мертвецький сон. Часу катастрофічно бракувало. Заняття, читалка, дім. Цей маршрут став звичним і стабільним. Пан Орест бачив, що дівчині важко, і часто гримав на Валерію, щоб та не навантажувала муську роботою. Але Валерія лише казала, я ні до чого її не неволю. А сама вдома нічого не робила, що змушувало дівчину закатувати рукави і братися за роботу. Вічні борщі, немитий посуд, нечищений паркет, брудний одяг ставали карою для тендітної муськи.